Назавжди заставайся. Будь мені за жінку. За яку жінку? Натямить горпина, забуваючи ложку в мисті. Та ж у тебе є жінка? Маєш Ольку, сестру мою. Та яка вона мені жінка? Ти ж бачила... Ні встати, ні попорати, Ні себе опоштати. Каліка! А я ще при силі, При здоров'ї Сам себе прогодую і тебе прогодую. Ах, що тобі в забарі? Пухнути з голоду то і все, Поки ноги витягнеш. Дивлюсь на тебе, Варпино, І жаль края душу. Мене доглянеш, за сестрою дивитимешся, а я тебе не скрию, Джун. Горпина ледве промагається на слово. Та де ж таке чувано? Е, ще не таке чувано. Я б і засталась, але, Жулька,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 і жужмом дістає звідти всяку всячину, всякий крам та одяг, для кого постарався, таж для своєї ольки, та другі жінки ходять у дранті, в лахміття, а в моєї ген скільки обнов, але ж її не до обнов, тоді стануся тобі, ти все посходжуєш. Привіряю цю хустку. Кидає жіночий лахи до скринь.